Doina pentru glia neamului Doamne, glia străvezie a neamului, ca pe o viță suavă peste creștetele inimilor noastre cu dor ai păstrat. Doamne, glia străvezie a cuvintelor credinței în gurile cugetilor noastre cu dor ai semănat. Doamne, glia străvezie a limbi străbune ca o rădăcină înfiptă în dorul nostru ne-ai dat. Doamne, glia străvezie a neamului, adânc în măduva oaselor, cu un mugure de lumină cu dorul neiarat. Doamne, glia străvezie, a comorilor Spiritului, prin cheile dorului, am luat, fiindcă taina așteptării, îndurata încercării ai așezat. Doamne, glia străvezie a cugetului, prin poarta tăcerii, cu dorul să o cunoaștem, ochii minții ne Doamne, glia străvezie ascunsă în sângele verde al brazilor neamului ca o de tămâie, în nările gândului am aflat Doamne, glia, străvizia neamului ascunsă în carnea pământului, în greul pâinii ca o hrană a dorului în noi, ai intrat. Doamne, glia, străvizia neamului ascunsă în crucea trupului, cu dorul ai despicat când ne-ai cercetat. Doamne, glia, străvezia neamului, cu smerenia genunchilor ți s-a închinat și doina de taină ți-a cântat, fiindcă te-a așteptat. Lacrima pentru taina așteptării Doamne, taina așteptării, în durata încercării ai așezat. Fericit cel ce va aștepta și va ajunge la 1335 de zile! adică o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, fiindcă locul și timpul mântuirii, fiecărui neam, Tatăl Ceresc a stabilit, ca o cursă căci va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața pământului. Așa ai rânduit!